Hej allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av veckan med Petri Krim. Vi har ett fullspäckat avsnitt framför oss så vi kör igång direkt och vi börjar med att följa upp avsnittet som vi släppte vecka 6, det som handlade om ett brutalt mord i Kristianstad. I tisdag så kom domen mot en man i 30-årsåldern års som åtalades för att ha mördat en kvinna i Kristianstad och i det här tidigare avsnittet om det här tragiska mordet så berättade vi om hur kvinnan hittades i sin egen lägenhet och att mannen hade använt ett väldigt brutalt övervåld, det är väl det minsta man kan säga. De hade tidigare också haft en relation. Och den här domen den landade på livstidsfängelse trots att man under den rättspsykotiska undersökningen konstaterade att man hade utfört den här gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning i form av en drogutlöst psykos och man hävdade under senare delen av polisutredningen och även under rättegången att han hade hört röster, röster som han då sagt till honom vad han skulle göra. Sen kan vi ju tillägga också att den här rättspsykiatriska undersökningen- den visade ju på att han inte led av en allvarlig psykisk störning- vid undersökningstillfället utan bara den här aktuella kvällen- då mordet sker. Men tingsrätten i alla fall, de utgår från att mannen hörde röster- som så åt honom att skada och döda kvinnan- men skriver i domen att när han följt de här förmodade rösternas uppmaning- så har han också varit medveten om de svåra konsekvenserna det skulle få. Och även om han då varit i ett psykostillstånd- han har ändå förstått hur illa det skulle gå och därför dömer man honom till livstid. Vi har också pratat med mannens försvarare som meddelar att domen kommer överklagas till hovrätten. Vid halv tolv tiden på måndagskvällen så larmades polis till Söderhamn sedan två skottskadade män hittats utomhus vid tallvägen. Det är två män i 20-25 års ålder som skjutits. Så här lät det i P4 Gävleborg i tisdags morse efter en skjutning under måndagskvällen där en man avled och en annan man blev svårt skadad. Den här skjutningen skedde i området Tallvägen, ett område med lägenhetshus i Söderhamn. Söderhamn ligger ju mellan Gävle och Hudiksvall. Polisen kunde under tisdagen gripa tre personer som är misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. De anhölls under dagen av åklagare Christer Sammens som annars är ganska förtegen om vad man har för bevisning och han vill inte gå närmare in på vad de här anhållna personerna har för relation till männen som blev skjutna. Så här sa han till P4 Jävleborg tidigare i veckan. Det är, jag kan egentligen inte kommentera det särskilt mycket men, men det är väl inte obekanta personer för varandra. Och i höstas kom det signaler både från polis och socialtjänst i Söderhamn att det var en allvarlig situation i kommunen och man har sen dess arbetat med trygghetsskapande projekt. Något som då fått sig en törn såklart av det som händer nu. Lena Wetterlind hon är trygghetssamordnare på Söderhamns kommun och hon berättar att det har funnits en bild av Söderhamn egentligen sedan 70- och 80-talen som stöket och att det har varit mycket droger i stan. Och sen har det här faktiskt eh, dåliga epitetet levt vidare i Söderhamn eh, och så det, det är väldigt lätt när det blir rubriker att man pratar om Söderhamn och Drogens stad och allt vad det är. Det här är en bild som Lena anser är lite missvisande och det beror till viss del på att man har varit effektiva i polisarbetet och gripit många för just narkotikabrott. Och som trygghetssamordnare då har hon ju tät kontakt med polisen och berättar att det är en ganska liten grupp som är på polisens radar i Söderhamn, max tio stycken säger hon. Och att det under vintern sen har varit ganska lugnt i slutet av februari så hade de ett möte med representanter från polis och hela civilsamhället för att liksom uppdatera sig på den aktuella lägesbilden. Polisen sa att det är ovanligt lugnt. Så att det, var, det har inte funnits några liksom tecken på att ett sånt här våldsamt volds, brott och mord och mordförsök skulle inträffa. Det fanns inga tecken på det. Och en sån här händelse chockar såklart ett mindre samhälle och Lena och kollegorna satte igång direkt med arbetet att försöka hjälpa invånare och hon hyllar hur samarbetet mellan kommun polis och civilsamhället har fungerat efter en sån här tragisk händelse. Vi försöker tillsammans bygga och det finns otroligt mycket liksom, ett engagemang som är helt fantastiskt i civilsamhället. Det här mordet i Söderhamn, det är ju vid lunchtid torsdag den 3 mars då vi spelar in det här, det fjortonde mordet med skjutvapen hittills i år. Det har i en handfull av de här fallen skett gripanden som i Söderhamn. Ett annat det är mordet i Södertälje där en ung man sköt sig ihjäl i förra veckan. Mm. I måndags den här veckan alltså, då häktades två män för inblandning i det mordet och en av dem blev häktad på sannolika skäl i hela fyra veckor. Det är ju rätt ovanligt att man redan vid första häktningstillfället får så här pass Tid. Jag är osäker på om jag har sett det tidigare. Det brukar normalt vara två veckors häktning. Vi får se vart det här kommer att landa. Vi kommer följa den utredningen också. Tommy Citrius häktades av Stockholms tingsrätt i förra veckan i en narkotikahärva. Det var Aftonbladets först med att rapportera om. Citrius är ju ett namn som många säkert kände igen. Han är ju avkännat ett livstidsstraff för Stureplansmorden i Stockholm som skedde 1994- då fyra människor mördades så ytterligare fem personer utsattes för mordförsök. Han fick som sagt livstid men det här straffet blev ju så småningom tidsbestämt och han släpptes ur fängelse hösten 2020 och nu då så sitter han alltså häktad igen sedan en vecka tillbaka. Enligt domstolshandlingar då så är Cetrius misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott i början av februari i Norge. Det ska handla om ungefär 200 kilo hash som har tagits i beslag. Han är också misstänkt för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott på okänd ort i Storbritannien. Det ligger lite senare i februari. Där ska det ha handlat om minst 50 kilo kokain enligt åklagaren. Oslo Citruss försvarsadvokat säger att han skulle förneka brott. Ytterligare tre män är ute var och häktade i narkotikahärvan. De sitter enligt åklagaren frihetsberövade på Irland och de väntas bli överlämnade till Sverige under mars månad. Två av dem har tidigare tjänat fleråriga fängelsestraff för just narkotikabrottslighet. Och Johanna Kolga som har hand om utredningen säger till oss på Peter Krim att de har en del utredningsuppgifter som tyder på att det här faktiskt kan växa ännu mer. Det har ju hon varit mycket snack om advokater på senare tid. I lördags när advokatsamfundets disciplinen hade sammanträde då fattade de beslut om att utesluta en advokat. Den här relativt unga advokaten hade tidigare fått varningar bland annat gällande kostnadsräkningar. Och det ska även ha inlätts en förundersökning om bedrägeri mot honom enligt Aftonbladet. Och nyligen har en advokat som hade ett uppdrag i en mordutredning i Stockholmsrådet blivit anmält till just advokatsamfundet. Det gäller ett mord i Beckomberga som skedde hösten 2020 och dom i det målet väntas i nästa vecka. Du har haft rätt bra koll på det här fallet. Relativt kort efter att mordet skedde, då hölls det ett polisförhör där advokaten, den här advokaten som har blivit anmäld, företrädde en misstänkt person som ersättare för en kollega. Polisen ställde under det här förhöret frågor till den misstänkte personen om två släktingar till advokaten och först efter förhöret fick polisen reda på det här släktskapet. Men advokaten själv sa inget, vare sig under själva förhöret eller efteråt, det berättar åklagaren i målet Maria Hävermark.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 Så åklagaren begärde att advokaten i målet skulle bli äntledigad och det innebär alltså att man inte längre får företräda personen och inte heller då kollegan som var med på förhöret. Och på grund av den aktuella advokatens släktskap även med andra misstänkta i målet var det flera nu åtalat så ville åklagaren inte att någon från samma byrå skulle jobba med fallet. Och nu har alltså advokaten som var med på förhöret blivit anmäld till advokatsamfundets disciplinämnd. Det här var en väldigt ovanlig situation och jag vet inte riktigt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 Maria Hävermark påpekar att hon inte ser att det här har påverkat utredningen på något sätt och vi har sökt den aktuella advokaten om hur hen ser på anmälan från åklagaren och i ett mejl så skriver advokaten att samfundet redan inlett ett ärende på eget initiativ att hen yttrat sig och nu avvaktar vidare beslut om ärendet ska tas upp i disciplinämnden eller ej. Advokaten skriver också att henne inte kände till att släktingen som nämndes under förhöret var anhållen i sin frånvaro. Och i mejlet står det också att, citat, Jag kan av advokatetiska skäl inte nämna några detaljer kring hur tankarna gick kring att inte informera polis om släktförhållandet. Men så vitt jag vet har jag ingen skyldighet att informera polis om mitt släktskap. Mina skyldigheter är enbart mot klienten. Advokaten skriver även att hen inte hade åtagit sig upp om henne hade vetat att en släkting var misstänkt. Domen om mordet i Bäckomberga kommer in nästa vecka och vi jobbar med ett längre reportage som är tänkt att publiceras senare i mars. Det var allt för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt långt avsnitt. Då kommer det handla om en kvinna som åtalas för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien. Hon har åtalats misstänkt för att inte ha förhindrat att hennes son användes som soldat trots att han var mindreårig. Och idag, fredag, då kommer domen och vi gör som sagt ett fördjupande avsnitt om det här till veckan. Tack för idag!